فان أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله ما بادكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكيهتم محمد فلا نسال من فكيه اما موضوعيته اليوم tutakuwa tunaangazia shida ambazo kwamba zinawakuta watu wengi katika maisha ya ndoa yao. Na vile vile tutaweza kugusia tiba ambazo kwamba zitaweza kutatua hizo shida. Tunavojua ndoa ni nema. Miongoni mwa nema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewajalia waja wake na ndoa vile vile ni sababu ya mtu kuweza kuinamisha macho yake ili asiangalie matafa ama asiweze kutenda vile vile matafa na ndoa ni miongoni mwa ishara za Allah Subhanahu wa Ta'ala kuwepo Ndoa ni sababu ya mja kuhifadhi tupu yake kutokamana na machafu ya zina. Na ndoa ni sababu ya kuleta utulivu katika maisha ya mwanadamu. Na ndoa ni nusu ya dini, alivosema alayhi salatu wassalamu. Na mwisho ndoa ni ibada. Yeye tambaye kwamba ameoa kwa ajili ya kufata amrisho inayotoka kwa Allah Subhanahu wa Taala na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wa sallama atakuwa yupo katika ibada na atapata thawabu katika nia yake tutaangazia ni ambazo kwamba tumezikusanya kueleza kwa sababu gani watu hugurugana na hupata shida na misukosuko katika ndoa na vile vile tutatoa tiba ya hizo shida ambazo kwamba zinapatikaniwa ndani ya ndoa ama sababu ya kwanza ya wanandoa kuwa katika maisha ambayo kwamba haifurahishi maisha ya ugomvi maisha ya misukosuko ya kwanza kabisa huwa al-i'rad 'ani kitabi wa sunna. ni kuipatia mgongo na kuwa ni mwenye kujiweka mbali kutokamana na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala watu hawafuati maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha vile vile wakajitenga na kujiweka mbali na mafunzo ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama baada ya watu kukatama amrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafunzo ya mtume Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama basi ikaanza misukosuko chungu nzima katika maisha ya ndoa ya wawili hao wa islamu. akawa yule mwanamume hajali kabisa anachosema na hajali ambacho kwamba anatenda kwa sababu kwanza tukumbuke amekataa amriisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haheshimu yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemwamrisha ame na anafuata yale ambayo kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemkataza. Itakuwa vipi yeye kumheshimu kiumbe mwanzake? Itakuwa haiwezekani. Na upande wa pili vile vile itakuwa mwanamke anafanya atakayotaka yeye mwenyewe na vile vile atasema yale ambayo kwamba anataka kwa sababu kama heshima ya Allah Subhanahu wa Ta'ala iweje aheshimu ya kiumbe mwanzake basi mashakil zikawa zina kididi katika nyumba ile na furaha inaondolewa kabisa na Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka yoyote yule ambaye kwamba ataipatia mgongo makumbusho yangu na utajwa wangu hakika bila ya shaka huku duniani tutamuonjesha maisha ya dhiki maisha ya shida na misukosuko yeyote ambaye kwamba atajiweka mbali na utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala na makumbusho yake basi afahamu Hato epuka isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala huku duniani atampatia maisha machungu maisha ambayo kwamba haitamridhisha na shida haya yote yanaletwa kwa nini kwa sababu wamekosekana wazazi ambao kwamba walishikamana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ndapokuwa wazazi wao wili wakishikamana kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala zile masharti ambazo wamewekea na dini basi sababu hizi hazitakuwa shida hizi hazitakuwa endapo mzazi wa kiume akijukumika kisawa sawa katika maisha ya ndoa akawa ni mwenye kumwelekeza mke wake mke wake akawa ni mmama mzuri akawa ni mwenye kuelekeza watoto wake basi haitapatikania shida katika maisha ya ndoa ya watoto wale endapo mzazi wa kike akajukumika kisawa akawa ni mwenye kuelekeza watoto wake katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala inavyohitajika basi wale watoto kesho baada ya Hawatakuwa na viki na misukosuko na kusumbuana katika maisha ya ndoa ile hii ni sababu kuu ya kwanza sasa ni nini? Ilaji, tiba yake ni ipi? Tiba yake ni kushikamana na Qur'an na vile vile kushikamana na sunna ya Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala Yeyote ambaye ukoomba atakuwa ni mwenye kutenda mazuri na ye ni mu'min basi Allah Subhanahu wa Ta'ala atampatia maisha mazuri iwe ni mwanamume ama mwanamke Huku duniani na vile vile kesho atawalipa malipo kemkema kwa hiyo tushikamane na Qur'an na Sunna bila shaka nyumba zetu zitakuwa na yenye kutengenezeka na hizi misukosuko Allah Subhanahu wa ta'ala ataziondoa kunazo mashakil ama misukosuko na shida ambazo kwamba zinapatikaniwa kabla ya watu kuoana inakuja kuwathiri ndani ya ndoa na vile vile kunazo shida ambazo kwamba kupatikaniwa baada ya watu kuoana kabla tuingie kuzieleza hizi tuangalie aya hii anasema Allah subhanahu wa ta'ala famsakum bima'rufin au tasrihan biihsan Watu wakiwa waonae basi washikamane kwa uzuri. Ikitokea sababu ya wao kutengana basi na watengane kwa uzuri vile vile. Kuishi kwa wema ni namna gani? Tuangalie kudwa kiigizo chema wetu Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Namna gani alikuwa akiabiliana na, aki na wanawake wake? wake namna gani alikuwa akiishi na wake zake? Rasul Alaihi الصلاه والسلام alikuwa ndiyo mume bora zaidi kati ya waume wote duniani. Alihuwa عليه الصلاه والسلام akiletewa maji na mke wake Aisha Allahu anha katika kuishi na we, kwa wema, alikuwa anamwambia Aisha Allahu anha kwanza anywe maji ile. Kisha yeye anachukua na kuweza kunywa katika sehemu ile ile Aisha radhiyallahu anha alionyea. Hii ni maisha ya Rasul alayhi salatu wassalam vile vile alikuwa akila nyama ambayo anamfupa Aisha Allahu anha alikuwa anamwambia kwanza kula wewe Aisha kisha unipatie mimi nile hii ni katika rahma na mawadda ya Rasul alayhi salatu wassalam baina yake na wake zake na kuna mifano nyingi ambazo kwamba hatuwezi kuzimaliza kuzitoa hii ndiyo wema ya Rasul Alaihi عليه الصلاه والسلام alipokuwa anaishi na wake zake na kulipatikania mawadda na rahma katika ndoa ile. Lakini leo hii wangapi katika sisi wanaume wanafanya kumuiga Rasul Alaihi عليه الصلاه والسلام? Rasul Allah عليه الصلاه alikuwa anusaidia wake zake kazi ya nyumbani anapokuwa katika faragh. Akiwa hana shughuli na ako nyumbani alikuwa anwasaidia wake zake na hii imekuja katika hadith alimuuliza ama alienda kuuliza wake zake rasul alayhi salatu wasalam moja katika ma tabi'in kuhusu maisha rasul allah alayhi salatu wasalam nyumbani kwake alimjibu mke wa rasul allah alayhi salatu wasalam yule tabi'in kwa kumwambia kwamba rasul allah alayhi salatu wasalam alikuwa anafanya shughuli za nyumbani alikuwa anatusaidia katika shughuli za nyumbani. Hii ndiyo Rasul alaihi salatu wasalamu maisha yake pamoja na wake zake. Asa moja kwa moja tutasoma aya hii kisha tuingie katika kueleza zile shida tatu ambazo kwamba zinapatikaniwa kabla ya watu kuoana na shida tatu ambazo kwamba zinapatikaniwa baada ya watu kuoana ndani ya ndoa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موده ورحمه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لكنه اشاره ذا الله سبحانه وتعالى نكوم بيني نيي ونوعك انهيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي Hakika hii ni ishara kwa wale wenye kufikiria Tutaeleza shida ya kwanza ambayo kwamba inatokea kabla ya watu kuoana ambayo inaathiri maisha ya ndoa ya watu ya kwanza kabisa ni ikrahuz zawj ala zawaj kumlazimisha mwanamume kumuoa mwanamke ambaye kwamba hamtaki yeye Hii ni sababu kuu ya watu kuishi katika misukosuko ndani ya ndoa ama kumlazimisha mwanamke aolewe na mwanamume ambaye kwamba hampendi. Hii vile vile ni sababu kuu ya wale wawili kuvurugana katika ndoa yao. Tiba ni ipi? Tiba ni mwanamke akija kuposwa basi aulizwe akiwa bikira. Je, umemkubali huyu? Katika hadithi ya Rasul Alaihi salatu الصلاه والسلام anasema al-bikr Waibnuha ibnuhha simatuha mwanamke bikira ambaye kwamba hajaolewa akija kuolewa anafaa kuulizwa kuhusiana na ndoa ile na idhini yake ni kule kunyamaza kwake idhini yake ni kule kunyamaza kwake kwa sababu kama hapendi basi atazungumza kwa kusema mimi sipendi hii ndiyo ilaj hii ndiyo tiba isiyo watu wanalazimisha wanaume kuoa wanawake ambao kwamba hawataki ama watu wanalazimisha familia aolewe mwanamke ambaye kwamba hataki yule mwanamume hii itakuwa ina shida kubwa zaidi na athari kubwa katika maisha ya ndoa. Mshikile ya pili ambaye kwamba inatokea kabla ya watu kuoana ni suu tarbia ni malezi mabaya kwa wazazi wawili wa kiume na wakike Endapo wazazi wawili wa watashindwa kudhibiti kuwalea wale watoto wao katika misingi ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala basi wafahamu katika maisha ya ndoa hawa widi itakuwa na shida kubwa zaidi katika maisha ya wanandoa baadaye itakuja kukua shida kwa sababu binti hajui kabisa dini yake imemfunza nini katika mavazi yake katika heshima yake katika kuamiliana na watu hana habari yoyote kuhusiana na dini yake kesho akiingia katika nyumba ya mume wake hajui kwamba kutoka lazima kuepo na ivni ya mume wake akiingia katika nyumba ya mume wake hajui kwamba anafaa mava, kuvaa mavazi ambayo kwamba sheria imemwekea inakuwa, inakuwa ni kana kwamba anafanyiwa utumwa katika fikra za kisasa kwamba mimi siwezi toka ila kwa ivni ya mume wangu hii ni utumwa anakuwa na fikra kwamba yeye kuvaa mavazi hii ya kisheria ni kunyanyaswa kwa hiyo wazazi wanafaa wa kuwalea watoto wao katika misingi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, misingi ya dini. Hivo itawasaidia wa watoto baada ya kuwalea kuwa maisha ya kuwa rahisi. Na tiba ya hili Anasema عليه الصلاه والسلام Mani bituliya bi من min البنات. albanat farbahu, fa ahsana tarbiyatahun wa faahsana ta'dibahum illa kunna lahu hijab min an-nar yayote yule ambaye kwamba atapewa mitihani na Allah subhanahu wa ta'ala kupata mabanat watoto wa kike kisha akachukua majukumu yake akisawa ya sawa ya kuwalea akawalea katika misingi ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wapa adabu katika zile adabu ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemfunza illa hao watoto wa kike watakuwa ni sababu ya kumkinga kutokamana na moto wa jahannam kwa hiyo mwanamume ambaye kwamba ana watoto wa kike zaidi ya mmoja afahamu kwamba njia yake ya kukeanga kutokamana na mtu wa jahannam ni watoto hao wa kike basi ajitahidi kuwalea katika misingi ya dini ila Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama atamlipa huyu kwa kumwepusha kupitia malezi yake mazuri kwa wale watoto wake kutokamana na moto wa jahannam hii sababu ya pili suu tarbia ilaji yake ni kulea watoto katika misingi ya dini kisha Allah Ataleta taufiq katika maisha ya wale watoto katika ndoa yao itakuwa kuna usahali katika nukta ya tatu ambayo watu hupata shida katika ndoa na misukosuko ni almughalat fil muhur qabla watakoaana almughalat fil muhur fi haflati zawaji ni watu kufanya mahari kuwa ghali na vile vile watu kufanya israf katika zile hafla za ndoa wanaita reception na kadhalika watu kufanya mahari kuwa kubwa kwa wanaume na vile vile siku ya hafla za za sherehe za ndoa watu hufanya israf hii ni sababu kuu vile vile ya watu kukosana baada ya kuona kwa mfano kijana amekuja kuoa hana maisha mazuri hana mapeni kisha akafanywa mahari kubwa kisha akafanywa taklif ya kufanya reception kubwa kama tunavyoshuhudia katika hizi mitaa zetu za Kiislamu inafanywa hafla huku Kenya na kuenda labda katika sehemu nyingine ikafanywa hafla nyingine kubwa watu wanaharibu senti zao kisha baada ya doa wanakuja kunipishia binti kama yule hasira zote kuanzia kwa mume wa mama, wa mume na baba yake na madada zake na makaka zake wakijua kwamba huyu ni mtumwa kwa sisi kwa sababu tulimnunua kwa senti kubwa sana. Tuliweza kutumia gharama kubwa kumpata huyu. Kwa hivyo, atatufanyia lolote ambalo kwamba tunalitaka. Hii vile vile ni sababu kuu ya watu kuteseka katika maisha ya ndoa na imeletwa kabla ya doa. Kwa hivyo, ilaji ni kufanyiana wepesi katika doa. Akija kijana anataka kuoa na ana tabia nzuri na dini yake basi mumfanyie usahali katika mahari yake mumfanyie usahali katika zile hafalati za ndoa lakini watu wakienda kinyume basi wafahamu kwamba kunayo shida kubwa qala alayhi salatu wasalam inna abara kan nisa ayasuruhunna mauna anasema alayhi salatu wasalam mwanamke ambaye kwamba atakuwa baraka katika ndoa yake ni yule mwanamke ambaye kwamba atachukua na muona kwamba ni kidogo mahali kidogo hafla ni kafi kafanywa kwa uzuri na nidhamu kwa utake basi huyu atakuwa na kubwa zaidi katika maisha ya ndoa yake barakallahu li wa lakum bilqur'anil azim wa rafa'ani wa iyyakum bilayat wa zikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa barur karim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd wa haraka haraka tutaweza kueleza Mashakil ambazo kwa zinatokea baada ya watu kuoa. Msukila ya kwanza ni suuul muashara baina azaujiin. Wanapooana wanandoa widi kisha kunazo shida ambazo kwa zinatokea. Ni ya kwanza kabisa ni mwanamume na mwanamke wanaishi vibaya katika nyumba hawatendeani haki zao wanadharauliana na kuzungumziana maneno mabaya hii inakuwa ni sababu kuu vile vile ya watu kugombana ndani ya ndoa ile ilaji yake ni ipi Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'asiruhunna bil Na muishi na wke zenu kwa wema mwatendee haki zao muzungumzi na wao maneno laini mwafanyie wema basi itakuwa ni sababu ya watu kuishi kwa uzuri katika maisha ya ndoa na vile vile waleo na mitsulo aliyenabimarufu vile vile wanawake wanafaa kuishi na umezao kwa wema hii inakuwa ni sababu ya wao kuishi kwa uzuri katika ndo ile na vile vile kusubiriana katika hali yoyote ile endapo mwanamke atakuwa havuki na amipaka za Allah subhanahu wa ta'ala basi ile mambo ya kawaida tu wanafanya maudhi ndogondogo basi musubirie kwa sababu kunaayo malipo sana Allah subhanahu wa ta'ala atawalipa kunayo aya Allah anasema wa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran katira wanapnatokia jambo fulani kumbe ndani yake Allah ameyeweka khairi nyingi sana kunayo qisa fupi tunachukua kwa sababu ya wakati ya salafu saleh alikuwa ni mja katika wale walio tangulia na ni alimun zalil ni Aliishi na mke wake anasema kwamba miaka 30 ama 20 mke wake hajawahi mtabasamia katika maisha yao ya ndoa. Lakini angalia muujiza, angalia malipo ya Allah Subhanahu wa ta'ala ta kubwa. Baada ya kuishi miaka yote walipata kijana ambaye kwamba kijana hule alikuwa ni mtifu zaidi kwa mzazi wake wa kiume. Aliingia mwanafunzi katika nyumba ile akaona katika dakika chache tabia ya yule kijana ni nzuri na anamtimiza wake na kumfanyia wema. Aliposhangazwa na hilo jambo kijana akatoka yule alim makamuliza yule maafunzii wake. Bila shaka umefurahishwa na tabia ya huyu Bila shaka imekupendeza tabia ya huyu Akasema "Naam." Akasema wa historia iliyo kwa nyuma hiyo. Mama yake tuliishi na yeye zaidi ya miaka 10 ama 20 na 30. Hajawahi nitabasamia hata siku moja. Lakini niliendelea kumfanyia wema Allah Subhanahu wa Ta'ala akanigeuzia akanibadilishia mtoto mwema mzuri mwenye kuni. Kwa hivyo tuweze kufanya subra ikitokea hali hizi. Na aleyhi salatu wasalama anasema la yafrik mu'mini mu'mina Inkariya haminha minha khuluqan ahabba minha akhar. mtukiza mu'min Wakiume ama wa kiki, tabia kwa mwanzake Tabia moja ina kwa mwenzako, wewe ni mu'min ama mu'mina. basi lazima kunayo tabia ambayo kwamba itakuwa inakupendeza juu ya huyo mtu kwa hivyo se, tabia moja isi, isiwe sababu ya yule mwanamume kuweza kufanya mabaya na kumtesa yule mwanamke na vile vile upande wa pili Naam na, na nukta nyingine ama msikira nyingine baada ya watu kuowana ni soul of man. ni watu kudhaniana vibaya mwanamume na mwanamke wapo katika maisha ya ndoa lakini kila mmoja anadhania mwanzake vibaya hii nakuwa ni sababu vile vile ya watu kuwa katika maisha mabaya ndani ya ndoa ile watu kuwa katika maisha ya dhiki maisha ya shida na misukosuko chungu nzima watu wanafaa kuondoa suudhan ukiwa wanafahamu huyo mwanamume ama mwanamke anajitahidi kufata maamrisho wa Allah subhanahu wa ta'ala basi wacha dhana mbaya kwa sababu ukiendelea kufanya sovu vana itakuwa mpasuku baina katika ndoa na misukosuko itazidi. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba yake ni ipi? Ejtanibu kathiran min adh Inna ba'd adh-dhanni ithm. kudhania dhania nyingi kwa sababu baadhi ya ni dhambi. Baadhi ya dhanna wanamdhania mwenzako ni dhambi. Yule mwanzako hana ni ya hiyo lakini wewe uhesabu ni ya hiyo usiamwakea dhana hiyo fahamu hiyo inakuwa ni dhambi kwa hiyo ni kujiepusha tiba yake ni kujiepusha na kumdhania mwanzo zako mdzanie mwanzo khairi katika maisha ya ndoa na nukta ya mwisho tukimalizia ambayo kwamba ni msukila kubwa katika maisha ya ndoa ni atadakhulul ghair fi shu'uniz zawaj ni kuingiza wasio kuwa ndoa wawili katika mambo ya ndoa mwanamume amekosana na mke wake kisha akaingizwa mama na baba, ima wa upande wa mume ama upande wa mke. Hii ni sababu kuu vile vile ya kuleta maburugano na kutusiana na kutokuheshimiana ndani ya ndoa. Kwa sababu uingiza kuwa na nyinyi wawili. Haifai kuingiza madada wa upande wa mume ama makaka zake vile vile upande wa pili. Haifai kuingiza wazazi wa upande wa mume ama upande wa mke. Haifai kabisa kuingiza katika mambo ya ndoa. Naendapo kuingizwa basi inakuwa ni sababu kuu ya watu kuvurugana sababu kuu ya watu kutokufahamiana na kuishi kwa wema katika ndoa ile. Na ikitokea imeshindikana basi Qur'ani imetupatia njia ilaji ni nini basi watafutu watu wawili waadilifu mmoja atoke upande ya wanaume na vile vile mwingine atoke upande ya unawake kisha waje wasuluhishe jambo hili watokee watu wawili waadilifu sifa yao hiyo ni mwadilifu mwaminifu na sio mwenye kueneza siri ndani basi hao watatatua jambo lakini wasiingizwe tu watu ovyo wa marafiki wengine ubaye. ukiwaingiza katika maisha yako ndoa wanakupatia rai mbaya ambayo kwamba itakuwa ni sababu ya ndoa ina kuvunjika kwa hiyo kwa haya matatu naomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa nyakusikia khair na kuifuatanaomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie katika maisha yetu ya ndoa mawaddatan wa rahma na لقد وصف الله نبيه في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد فبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم اجمعين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم عز الاسلام والمسلمين وقف الشرك والمشركين ادمر اعداك اعداء الدين اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا ديننا الا قضيته ولا مريض الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالنا الا هديته ولا حاجة من حاجات الدنيا إلا قضيتها ويسرتها رب العالمين ربنا لا تذل قلوبنا بعد اذا هديتنا واهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات